EGY ARANYTETŐS VÖRÖS KOLOSTOR TRADÜN Este lett, mire megérkeztünk Tradünbe. Az aranytetős vörös kolostor, mint valami mesebeli ház állt a dombon a lenyugvónap utolsó sugaraiban ragyogva. A szél ellen védve a hát mögött bújtak meg a házai, melyek szokás szerint napon szárított vájok téglákból épültek. Ott állt már és várt Némán az egész lakosság. Azonnal egy számunkra előkészített házba vezettek bennünket. Alig tettük le terhünket, amikor több szolga lépett be, és arra kértek menjünk el az uraikhoz. Várakozással telve követtük őket a két magasrangú házához. Suttogó szolgák tömegén keresztül vonultunk be egy nagyobb helyiségbe, ahol a legmagasabb helyen egy mosolygós, jól táplált szerzetes és mellette a vele egyenrangú világi hivatalnok ült. Valamivel lejjebb foglalt helyet az apát, Gyabnak szerzetes hivatalnoka és egy nepáli kereskedő. A kereskedő beszélt néhány szót angolul és tolmácsként segített. Nekünk egy párnákból álló padot készítettek elő, így nem kellett keresztbevetett lábakkal ülnünk, mint a tibetieknek. Teával és süteményjel kínáltak bennünket, és egyelőre halogatták a kérdezgetést. Végül látni akarták az útlevelünket. Körbeadogatták, gondosan vizsgálgatták. Aztán egy ideig nyomasztó csend uralkodott. A két hivatalnok lassanként előállt kétségeivel, vajon tényleg németek volnánk-e? Egyszerűen nem tudták elhinni, hogy angol fogságból menekültünk, és inkább oroszokat vagy angolokat sejtettek bennünk. El kellett hoznunk a podgyászunkat, amelyet a ház udvarán a lehető legalaposabban átvizsgáltak. Fő gondjuk az volt, nincse adóvevő készülékünk és fegyverünk, és nehezen tudtuk őket meggyőzni arról, hogy semmi ilyesmi nincs nálunk. Egy tibeti nyelvtan és egy történelemkönyv volt az egyetlen, amelyet podgyászunkból figyelemre mért adtak. Útlevelünkben az állt, hogy nepálba akarunk menni. Ez láthatólag kapúra kapura jött nekik, mert ehhez minden segítséget megígértek. Úgy vélték, hogy akár már holnap útra kelhetnénk, és a korelánát vezető úton két nap alatt nepálba érhetnénk. Ez azonban nem felelt meg egészen a mi szándékainknak. Mindent el akartunk követni, hogy továbbra is Tipetben maradhassunk, és elhatároztuk, hogy ezért keményen harcolunk. Menedékjogot kértünk, hivatkoztunk a semlegességi egyezményekre és Tibet helyzetét Svájcéhoz hasonlítottuk. A hivatalnokok azonban, ha udvariasan is, de konakú ragaszkodtak útlevelünk előírásaihoz. Ugyanolyan makacsok maradtunk mi is. Azokban a hónapokban, amelyeket Tibetben töltöttünk, kicsi jobban megismertük már az ázsiaiak mentalitását, és tudtuk, hogy nem szabad mindjárt mindenről lemondani. A legnagyobb nyugalomban zajlott a továbbiakban a beszélgetés, és ők egyre újabb és újabb csésze teák mellett elmesélték, hogy adószedő körúton vannak, és hogy Lászában nem olyan magasrangú hivatalnokok, mint itt. Végül azzal a kijelentéssel búcsúztunk, hogy néhány napig még itt akarunk maradni. Másnap a bönpók, így neveznek Tibetben minden magasrangú urat, ebéd meghívását hozták a szolgák. Remek kínai metélt leves várt ránk. Nagyon kiéhezettnek tűnhettünk, mert hatalmas mennyiséget tálaltak elénk. Amikor már a legjobb szándékkal sem tudtunk többet enni, még mindig kínáltak bennünket, és ekkor tanultuk meg, hogy Ázsiában hozzátartozik a jólneveltséghez megköszönni az ételt, még mielőtt jól lakunk. Az is nagy hatást tett ránk hogy evőpálcikájukkal akár még a legapróbb risszemeket is tökéletesen ki tudták venni a tányérjukból. Egymásnak el kölcsönös megcsodálása nagyban hozzájárult a jó kedv kialakulásához, és gyakran tört ki vidám nevetés mindkét két oldalon. Utána még sört is felszolgáltak, ami csak fokozta a jó hangulatot. Megfigyeltem azonban, hogy a szerzetesek nem ittak belőle. Lassan a helyzetünkre terelődött a beszélgetés, és megtudtuk, hogy úgy határoztak a tibeti tartózkodási engedély iránti kérelmünket levélben a Lászai központi kormány elé terjesztik. Együttesen fogalmaztunk egy angol nyelvű kérvényt, és azt jelenlétünkben csatolták a már előkészített saját levelükhöz. Teljes szertartásossággal lepecsételték és átadták egy küldöncnek, aki nyomban kelt Lászába. Alig hittük el, hogy ilyen barátságosan a pártunkat fogták, és ezen felül még azt is megengedik, hogy tradőnben maradjunk, amíg Lászából a válasz megérkezik. Mint hogy az alacsonyabb rangú hivatalnokokkal szerzett tapasztalataink nem voltak a legjobbak, ennek az engedélynek az írásbeli megerősítését is kértük, amit meg is kaptunk. Szer boldogan és sikerünkkel megelégedve tértünk vissza a szállásunkra. Alig értünk oda, amikor nyílt az ajtó, és súlyosan megrakodott szolgák léptek be. Lisztet, rist, campát és négy levágott birkát adtak át nekünk. Először azt se tudtuk, mit is jelentsen ez, még a polgármester, aki velük jött, értésünkre nem adta, hogy ezek a két hivatalnok ajándékai. Amikor köszönetet akartunk mondani, szerényen elhárította. Búcsúzóul néhány jó tanácsot adott nekünk. Azt mondta, mivel itt nem helyén való az Európainak segíteni, idő és türelem kell ahhoz, hogy célt érjünk. Alig tudtuk elinni sorsunk jóra fordultát. Tartózkodási engedély iránti kérvényünk útban volt Lásza felé, és hónapokra elláttak minket élelmiszerrel. Szilárd tető volt a fejünk fölött, és szolgáló rakott nekünk tüzet és hordott vizet. Elteltünk hálával. És boldogok lettünk volna, ha lett volna valamink, amivel ezt kifejezhetjük a bőmpóknak. Csupán néhány gyógyszert tudtunk nekik ajándékozni, de reméltük, hogy egyszer talán más körülmények között is köszönetet mondhatunk. Mint már Gártokban, úgy most itt is megtapasztalhattuk a Lászai Nemesség udvariasságát, amelyről annyi jót olvastam korábban, többek közt ször Charles Bell könyveiben. Mivel feltételeztük, hogy bizonyára hónapokig kell itt a Lászai válaszra várnunk, terveket kovácsoltunk, miként tölthetnénk el az időt. Feltétlenül kirándulni akartunk az Annapurna és a Daulagiri környékére, és az északi síkságokra a Csangtangba. Egy idő múlva azonban felkeresett bennünket az apát és közölte velünk, hogy a várakozási engedét úgy kell értelmezni, hogy egy napnál hosszabb időre nem hagyhatjuk el a helységet. Kirándulhatunk, ahova akarunk, estére azonban mindig vissza kell térnünk. Abban az esetben, ha ezt nem tartjuk be, jelentést kell tennie Lászában, és ez bizonyára nem lenne kedvező hatással a válaszra. Megelégettünk tehát rövid kirándulásokkal a közeli hegyekbe. Különösen egy magányosan álló 7065 méter magas hegy a Lungpo Kangri ragadott meg bennünket, és mi gyakran örökítettük meg vázlatkönyvünkben bizarr alakját. Félre első a Transhimalájában, hasonlóan a Kailáshoz, és ezáltal keltett nagy feltűnést. Délen a himalája óriásait csodálhattuk meg, bár csúcsaik még jó száz kilométernyi távolságban voltak. Egy nap aztán túl nagy lett a kísértés. terrel a Tarszangri nevű csúcsot tűztök ki célul magunknak. Ahhoz azonban, hogy odavezető utat találjunk, előbb az itt már nagyon széles, cánkpón kellett átkelnünk. Tulajdonképpen volt itt egy jagbőrcsónak, amely kompként közlekedett, de a révészeknek parancsba adták, hogy bennünket ne vigyenek át. Így nem maradt más lehetőségünk, mint átúszni a túlsó partra. Ekközben az ár majdnem elvitte Aufsneiter ruhás batyúját, de én utánaúztam és még idejében elkaptam. Kár lett volna értékes ruháiért. Maga a megmászás nehézség nélkül zajlott le. A mi hegyünkről gyönyörű kilátás nyílt, tág bepillantást adva egy olyan hegyi világba, melynek csúcsait más alpinisták csak névről ismerhették. Mivel fényképezőgépünk nem volt, csak vázlatokat készítettünk. Akadálytalanul érhettünk vissza a településre, mert örültek, hogy nem szöktünk meg. Mivel Trádűn a kereskedelmi forgalom legnagyobb átrakodó helyeinek egyike volt, úgy zajlott itt minden, mint egy teherpálya udvaron. Egész hegyek halmozódtak fel napont a sóból, teából, gyapjóból, szárított barackból és sok más cikkből. Egy vagy két nap múlva aztán más karavánok tovább szállították az árukat. Teherszállítóknak jakokat, összvéreket és juhokat fogtak be. Minduntalan új és új embertípusokat láttunk, és úgy éreztük, igen változatos itt az életünk. Augusztusban az indiai monszon utózöngéjeként gyakran esett az eső. Szeptemberben szép lett az idő, és mi gyakran használtuk arra a napokat, hogy titokban halászni menjünk, vagy vajat és sajtot vásároljunk a nomádoknál. Maga a falu körülbelül húsz házból állt, fölötte a kolostor domb, ahol mindössze hét szerzetes élt. A házak szorosan összezsúfolódtak, de mégis minden háznak saját kis udvara volt, ahol az árukat raktározták. Számunkra a legnagyobb csodát egy pár saláta ágyás jelentette, alig nagyobb a két négyzetméternél. Néha sikerült kapnom ezekből az értékes zöld levelekből, gyógyszerekért cserébe. A falu lakosai valamilyen módon mind kereskedelemmel vagy szállítmányozással foglalkoztak. A nomádok elszórtan éltek a tradüni síkságon. Több vallási ünnepségen is részt vehettünk. Az arató ünnep különösen mély benyomást tett ránk. Nem sokára az egész lakossággal jó viszonyba kerültünk, és a gyógyszerekért cserébe többnyire meg tudtuk kapni mindazt, amire étkezésünk kiegészítésére szükségünk volt. Emellett orvosként is dolgoztunk, különösen a sebek és gyomorfájdalmak kezelésében értünk el jó eredményeket. hébe -hóba magas szintű látogatások szakították meg tradünkben az életegyhangúságát. Különösen élénken maradt megemlékezetemben a második karpön érkezése. Már jóval előbb, mint sem neki magának vagy kíséretének nyoma lett volna, katonák jöttek, hogy jelentsék érkezését. Aztán megjött a szakácsa, aki azonnal hozzálátott az ebéd előkészítéséhez, és csak másnap jelent meg maga a karpön a főkaravánnal és harminc szolgából álló kíséretével. Az egész falu összefutott, természetesen velünk együtt. A magasrangú vendég és családja pompás összvéreken lovagolt, és falusi előjárók vagy szolgák kísértek minden családtagot az előkészített szállásokra. Akár pőn személyénél mélyebb benyomást tett ránk, a lánya. Ő volt az első jól ápolt fiatalasszony, akit 1939 óta láttunk, és igen csinosnak találtuk. Sejemből készült a ruhája, körmeit pirosra lakkozta, csak arcfestéket használt, de talán kicsit többet a kelleténél. Szinte illatozott a tisztaságtól és a frissességtől. Megkérdeztük tőle, ője a legszebb lány Lászában, de ő azt válaszolta, hogy az ottaniak még sokkal csinosabbak. Nagyon sajnáltuk, hogy ez a kedves társaság már a következő napon elutazott. Falunknak nem sokára egy új vendéget kellett elszállásolnia. Egy kormányhivatalnok jött Nepából, zarándoklat ürügyével, de valójában minket keresett. Az volt az érzésünk rá akar bennünket beszélni arra, hogy menjünk Nepába. Azt mondta, a fővárosban, Katmandúban befogadnának, munkát kapnánk, és az odautazást is a kormány szervezné meg, sőt, már rendelkezésünkre is áll háromszáz rúpia úti költségre. Mindez csábítóan hangzott, talán túlságosan is csábítóan, mert ismertük az angolok hatalmát Ázsiában. Három hónap múlva türelmetlenkedni kezdtünk, és ezt az egymás közötti viszonyunk is kezdte megsényleni. Kopp ismét jelezte, hogy szívesen tenne eleget a Nepálba szóló meghívásnak. Aufsneiter, mint mindig a saját útját járta. Négy juhat vásárolt Málhás állatnak, és a Changtangba akart menni. Ez ellenkezett ugyan első tervünkkel, hogy itt bevárjuk a lászai levelet, de most már kételkedni kezdtünk a pozitív válaszban. Aufsneiter vesztette el elsőként a türelmét. Egyik délután útra kelt felpakolt juhaival, és a várostól néhány kilométernyire tábort ütött. Kop szintén csomagolni kezdett. A helyi hatóságok málhás állatokat ígértek neki, mert nagyon örültek elhatározásának, hogy Nepálba megy. Kevésbé tetszett nekik Avschneiter viselkedése, és ettől a naptól kezdve őrök aludtak az ajtunk előtt. De legnagyobb csodálkozásunkra Avschneiter már másnap visszaérkezett hozzánk a podgyászával. Juhait az éjjel farkasok támadták meg a karámban és kettőt közülük felfaltak. Ez visszafordulásra kényszerítette őt, és így egy estére még egyszer együtt voltunk mind a hárman. Másnap Kopp az egész falu részvételével búcsút vett tőlünk. Hetünk közül, akik együtt szöktünk meg a táborból, és ötünk közül, akik Tibet felé indultunk, most már csak Aufschneiter és én maradtunk. Mi voltunk hegymászók ebben a csoportban, és mint ilyenek, nyilván testileg és lelkileg a leginkább felkészültek a magányos és fáradalmakkal teli életre ebben az országban. Közben november vége lett, és a karaván utak már eléggé elnéptelenedtek. A gyabnaki szerzetes hivatalnok néhány juhot és fűtéshez tizenkét teherrakomány jaktrágyát küldött nekünk. Ennek igen jó használt vettük, mert a hőmérséklet már mínusz 12 fokra süllyedt.